Часом він каже, де ви взялись на мою голову? Це означає, що він уже не може обходитись без мене. Я швидко звикла, що усі його слова треба сприймати навпаки. Вважаю, що це в мені йому і подобається, і мені у ньому також. Я не люблю прямолінійних людей чи тих, хто такими себе вважає. Часом їхнє ви маєте гарний вигляд означає, що в мене синці під очима. А ви така порядна жінка, красномовно свідчить, що я справжня курва, яка спиті бачить у вісні, як мсія Паскаль підписує заповіт, на мою користь. Також влаштовує те, що в мої обов'язки не входить миття посуду, що мені не треба мити підлогу та пилососити килими. Мсія Паскаль стає о третій годині, чи то ранку, чи то ночі, хіба я можу прокидатись так рано. Він це розуміє і не кличе мене, навіть якщо у нього вивертає суглоби. Хоча в такі ночі я сама це відчуваю, у мене шалена чуттєвість, і спускаюся, щоб принести таз з гарячою водою і дістати з аптекарської скриньки ядучу зелену мазь. Забирайтеся геть, стогне він, опускаючи руку на мою схилену над його колінами голову. Я ще сили втираю мазь. Його ноги поволі теплішають, а мої долоні просто таки горять вогнем. Коли біль стає нестерпним, він глибше занурює пальці в моє волосся, куйовдить його так, що вранці мені важко розчісуватись. Якби наші гості, котрі, власне, бувають у нас не так часто, відхилили завісу свого виміру і на мить опинились тут, о, що б вони подумали? Одного разу. Уявивши таке, я розсміялася. Ранок настає для мене приблизно о 9. Я прямую до ванної, наповнюю джакузі, вливаючи в неї півпляшки піни з лавандою, одягаю наушники і слухаю свою улюблену мелодію Мішеля Леграна, яку не скажу. Потім п'ю каву з круасанами. Я ненавиджу круасани. Ненавиджу усілякі булочки і тістечка, якими пропах у весь центр міста. Але круасани — це ритуал, я його старанно виконую. Адже раптом за моєю спиною опиниться та добра жінка, що встає з позаранку, випікає їх для таких нічим, як я, і змушує свого сина-школяра розвозити їх у плетеному кошику за адресами, указаними у візитівках. Мені затишно. Я натискаю на пульт плазмового екрана і слідом за диктором старанно повторюю всі слова. З кожним днем незнайомих стає дедалі менше. Утім, псіє Паскалю дуже подобається мій акцент. Я його намагаюся зберегти. Тому слухаю не лише леграна, а іще один диск, котрий привезла з собою. Моя дівчинка печальна, моя дола золота, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Коли Мсьє Паскаль попросив перекласти, про що ця пісня, я відповіла, що вона про курву, котра отруїла старого і дуже хворого чоловіка-мільйонера, заволоділа його кредитними картками, а потім, не витримавши докорів сумління, пішла на високу кручу, стрибнула з неї, впала в глибоке море і втопилася, а потім... все Паскаль похитав головою і сказав, старанно вимовляючи незнайомі слова. «М'я, дівчинко, п'ячальна, то є курва, о десятій я вдягаюся, вірніше, роздягаюся, тобто знімаю махровий пухнастий халат. На мені лише довга шифонова накидка, такий собі квадрат з діркою посередині. Відверто кажучи, я б могла ходити по цьому будинку й зовсім гола. Але це не входить до планів Мсі Паскаля. На відміну від мене, він людина досить цнотлива. Та й ніяких планів щодо мене у нього немає. І це мені також подобається. Адже одразу, коли я із своєю валізою ввалилась до цього шикарного помешкання на околиці, подумала, що мені тут доведеться пилососити не лише килими. Щільно загорнувши рештки круасанів у туалетний папір, я непомітно кладу їх у пластиковий смітничок і спускаюся вниз. Я зачиняю двері своєї кімнати і опиняюся в романтичній напівтемряві серед картин, що розвішені на стіні вздовж відполірованих билиць довгих сходів, кожен поворот яких відмічений присутністю лев'ячої чи конячої голови.